Розділ 10. Від'їзд. Ешелон уже стояв на станції, і Мешко з Генкою бігали дивитися на нього. Червоноармійці робили в теплушках нари, у вагонах стіла для коней, а під єдиним класним вагоном хлопці нагледіли великий залізний ящик. Дивись, Генко, як зручно, говорив Мешко, залізаючи в ящик. Тут і спать можна, і що хочеш. Ти що боїшся? Всього одну ніч тобі треба в ньому лежати. А там, будь ласка, переходь у вагон, а я поїду в ящику». «Тобі добре говорити. А як я сестричку залишу?» Хни Ковгенка. «Подумаєш, сестричку? Їй всього три роки, твоїй сестричці. Вона й не помітить. Зате в Москву потрапиш». Мешко спокусливо присмокнув губами. «Я тебе з хлопцями познайомлю. Знаєш, які в нас хлопці?» «Славик на піаніно ще хочеш грає». Навіть у ноти не дивиться. Шуркова гурєв артист бороду приліпить, його й не впізнаєш. В будинку у нас кіно, Арбатський Арс. Шикарне кіно. Всі картини не менше, як в трьох серіях. А не хочеш, залишайся, і цирку не побачиш і взагалі нічого. Будь ласка, залишайся. Гаразд, зважився Генка. Поїду. Оце добре, зрадів Мишко. З Бахмача напишеш батькові листа. Так, мовляв, і так. Поїхав у Москву. До тьоті Агріпіни Тихонівни. Прошу не турбуватися. І все гаразд. Вони пішли вздовж ешелону. На одному вагоні крейдою написано «Штаб». На стінках вагона прибиті плакати. Мешко почав пояснювати генці, що на них намальовано. «Оце цар», – говорив він. «Бачиш, корона, мантія і ніс червоний. А цей у білій сорочці з нагайкою – урядник. В окулярах і солом'яному капелюсі – меншовик». А ось ця змія з трьома головами – це деникін Колчак і Юденич. А це хто? Генка ткнув пальцем у плакат. На ньому був зображений буржуй у чорному циліндрі, з відвислим животом і хижим крючкуватим носом. Буржуй сидів на мішку з золотом. З його товстих пальців з довгими нігтями стікала кров. «Це буржуй», – відповів Мишко. «Не бачиш, чи що? На грошах сидить. Думає, всіх за гроші можна купити». «А чого написано «Антанта»?» Це все одно. Антанта – це союз всіх буржуїв світового капіталу проти радянської влади. Зрозумів? Зрозумів. Досить непевно про мим Ревгенка. А чого тут «Інтернаціонал» написано? Він показав на прибитий до на фанерний щит. На щиті була намальована земна куля, обплутана ланцюгами, і мускулистий робітник розбивав ці ланцюги важким молотом. Це «Інтернаціонал» – союз усіх робітників світового пролетаріату, відповів Мешко. Робітник він показав на малюнок, це і є інтернаціонал, а ланцюги – антанта. І коли ланцюги будуть розбиті, то у всьому світі буде влада робітників і ніяких буржуїв більше не буде. Нарешті настав день від'їзду. Речі навантажили на віз. Мама попрощалася з дідусем і бабусею. Вони стояли на ганку, маленькі, старенькі. Дідусь у своєму потертому сюртуці. Бабуся в засмальцьованому капоті. Вона втирала сльози і плаксиво морщила обличчя. Дідусь нюхав тютюн, посміхався вологими очима і весь час бурмотів «Все буде гаразд, все буде гаразд, все буде гаразд!» Мешко видерся на чемодан, віз рушив. Він гуркотів по нерівній мостовій, підскакуючи, нахиляючись то в один, то в другий бік. Коли віз повернув з Олексіївської вулиці на привокзальну, Мешко оглянувся – і востаннє побачив невеликий сільський будиночок з зеленими віконницями і трьома вербами за дерев'яною огорожою полісадника. З під його облупленої штукатурки стирчали шматки дранок і клоччя, а посередині між двома вікнами висіла кругла яржава жестянка з написом Страховое общество Феникс, 1872 год.